أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن في خلق السماوات والأرض يكناً فا بيدعج داسمانو والأرض يعد زمكوكي واختلاف الليل أو باختلاف دشبي والنهار يعد ورزكي لا آيات خام خاد دي لی الباب د فاراد خواندانو نو الله جل جلاله اجمالا وسو کربونو دلال اغه ذکر کوي پاغي باندې حواله ورکي بس دا یو دلیل عقلی نه الله یې پیدائش د اسمانونو بیاغي کیستوره تا ګوره اغه کې نور تا ګوره دغه مضبوطیاته رنگ تا ګوره د غې قوت تهګوره د هغې طاق تورهه د هغې باره کې راغلی دي غې تګوره نوبي ل و سلام پر می ت سما لها ان ته داسمان چغارخی چې او ح دا د چې داسمان چغه و کېږي لکه د زړه اړی بابانې لوډ وواچ او بیا پر مییل پهغې کې د لوکووبرابر ځای شته الله ملکو سااج د نووراک یو پرشته یا په ید پرته د یا پرو باندې ده دا غره اختلاف لیل او نهار کې دلایل دي اختلاف د شپې او د ورځې ته غره یو رانه د بلت یاره ده یو لړډی کې بله بل لړډی کې بله وګدې کې یا وې ته غره څنګه بهترينی طریقې سره لګل لګ راځي بیا بل لګل لګ ختمي کې دا بل راځي بل ختمي یو یا خدابله ګرمه ده یوګده ده بل لړډ ده نو اختلافات د شپې او د ورځې او د یو نو چې لا آیات لا آیات دلائل لفتوحید بانی دایونه لا لا آیات علی القدره په قدرت بانی دایونه پدی جمع ذکر کو فسونو زرګونو دلائل دی اوم دلل قدرت بانی هم طاقت بانی قدرت یو دلیل نه رزق او په یو باندې دلیل نه ودادی وجه جمع جمرالو او د اونوي چې په قدرت باندې یا سره په وحدانيت باندې بس مطلق ذکر کوي په هر شی دلیل شته یو سړی کده الله طاقت ګوري زمکه اسمان شپاورس کې د سوجوږي یو سړی کده الله وحدانیت ګوري نو سوچ دیږي دادی وجه شعر وي وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد په هر یو شی کې یو نه موجود چې هغه ته سوجوګند الله تعالی په وحدانيت دلالت کوي او بهر دلیل له صاحب دلیل لپاره دلیل او دلیل لپاره عقل به کار دی د دې وجه الله په امر لا آیاتن خامخات لاین دلیل اولل الباب د پاره د خواندانو د عقلونو چې عقل بګي کما کل سره اغا بدی شیزونو بانی نه پويګي د عقل نه کارخلي سوچ سوچ استعمالي نو په دې کې بله دلایل دي ما توی او دنا بزرګونو دلایل دي هر یو شی کې دلیل لی. وسا عقلین سوق دی ول الالباب خواننده عقل سوک دی دا غیس العالمیه الله تال ذکر گئی او د ټولو د پره دلایل خو اهل عقل دنه پیدا لز کی وي دا نه چیرې نور د پر نشته چې کوم کوي اهل عقل نه د دا پرم دلایل دی وي ته پیدا نه علی الینا اکل منا کسان دی یذکرون الله یادې الله تعالی لرا قياماً بولاळे باندې او پدا سيال کې او قعوداً په حال دناست کې وعلى جنوبهم او پاړ خنو خپل باندې ومستجئين على جنوبهم مستجئين ال ذات سر نو درې حالات الله ذکر نو یو حالت د ولاळे بولالم ذکر کوي الله ای په ناس تم ذکر کوي او په طرف نو دام کې دي او ذکرونه وچہ ب ذکر کپزل سره د یو کپجبې سره دی دا الله یادول کډیمغه سوچ سره د هر یو ذکر ته شامل نه او دا عام طور مجاز دیدا کناید په هر حالت کې الله یادای پر حالت کې الله یادې نو داغه عقل پوخی ښه اولاناست الکو استا اولاناستا غسر دخل کوي څه مطلب و ټو لول اړ نه مطلب هر وخت غسر دی داني چې ول اړ غسر دی چې نست دی جملاست دی غسر نه ول اړ عملاست دی غسر مطلب د هر ټیم غسر دی هر ټیم الله یاد دی دا حالات دا اشاره ده چې هر حالت کې الله یاد دی الزینا کل مندا کساند یذکرون الله چې اذه الله تعالی را دیا من په لالاو او کو د نو پناستاواله جن او به ما پالونکو خپل ګان دي وي تفکرون فی خلق السماوات والارد او دی سوچ کې په پیدائش د اسمانونو د زمکو کې نفته لګی تفکر عبادت دی او دا خصوصي عبادت د الله دی زمکه کې کی انسان کینی سوچو کې کی اسمان ته سوچو کې چې څنګه الله تعالی پیدا کړي اییه تف کونه او سوچ کې خلک سماواې واللار دوی پیدا داسمانو واللار د مکوو کې نوی سووچوکې نو نتیجره او نقا علی نه وتی کې په داسې حال کې چېدي بیا ایون کې رب بنا پارون کې زمونګه خلک تاتا نهدي پیدا کړيزا دا مسکول ټول سیزونه بااب ب کار د پکاره نه دي. دا یو مقصد د دی. او هغه مقصد څه دی چې الله جل جلاله او د ازمکه اسمانونه د انسان په خدمت کې لګول دي او انسان الله تعالی د خپل عبادت لپاره پیدا کړي د د ضرورتات دي د ابس ندی دلیل تیم نیسل شي او تو کوو ګورې د اسمان راواله پوره کائنات د انسان په اونړ کې چکر ہوئی غوررو ته هوگانېغ را شي هوګم د انسان پرزه کال ورځې رو کی کې ورظم ایثاللی باران روور د انسان پریز ک باران روورېږي ځمکه تو خو هم را وښی د کرنې باران په وورېږې نورې وچ کې او بیا انسان خو نو د فره کائنات چې څومره د دا د انسان په خدم کې لږیت انسانې خدمت ته پر دی او د انسان مقصد الله جلله جلالو بعدت دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ربانا يعلمون اني اعظم ما خلقت هذا تا, تا ندي پیدا کړی تا مسکور با تلنا بس سبحانك پاک ده تعال رد عبسنا بس کار نکې نفقنا عذاب النار پس ساته منلرا عذاب النار عذاب دور نا نا عذاب دور نا بسنګ ساتل تعصمانا من السیاد دو گناو نم بچک اورنا بس علیلہ بچکی چو گناو نم بچی سواد سرا بیان تعصمانا من السیاد و وفقنا لأعمال صالحات او توفیق را که وفقنا لأعمال صالحات اورنا موسا تینو دا اصل کې د گناو د دا بچکی دو او دن نیکو عامالو دو کولو سوال لی اورنا سالی پتا که بچکی سبحانکا فاکید تالر عنیل عبس سبحانکا فاکید تالر فقینا عذاب النار فسوساتی منتع عذاب دورن ناکل من دو خلقو درہم سفت تفکر درہم سفت دو ربنا ایفالون کی ازمونگا این نکا یکین انتجه منعا چالرا تو دخل اللہ را داخل کی اورتا فقد اخذیتا اوتا تا سرطا رسوا کاغل را ولی دی ظالم دی چی تاور د دا داخل کدی ظالم نی فقط اخذیتا اوتا دی رسوا کدی دی ظلم پا سبب باننی وما لی الظالمین او نشت ظالمان او د پارا من انصار انسو کم دادیان وامال الظالمین ما كبل سربتم ذات تاته رسوا کو دی ظالم ان کا من اغزالم تدخل النارات داخل کیا وورتا فقد اخزیت تا کې راتار سوا کدل را دکا ظالم لرا ومال الظالمین و نشت ظالمانو دپرا من انصار انسو کیم دادیانو ربنا ایفالون کی ازمونگا اننا سمعنا منادین ان یونادی اننا یکینا مونجی و سمعنا مون ووریدو منادین آواز یو آواز کوونکې یونادی دی چی آوازی کاؤ کولا لیل ایمان ایمان ترب دا نو سب البلن کولا دا بیان دی ان آمینو بی دا چی ایمان روڑا بی ربکم پا بالون کی خپل بان دی فا آمان نو مگ ایمان روڑا دا دو آگانی نو دا منادی سوکت دیلان دی دیولی که دی نبیل اسلام نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا افالون کی زمانگا فاغفر لنا تبخناو کی ممتازونو بنا دگناونو زمانگا وکفر عنا اولرک زمانگنا سیعاتنا خطاکان زمانگا نگرہ دو آگانی انسان اللہ دو آگانو اختیمان پکاری دا طول الله جل جلال ہو دا الیاکل چې کوم آکل ولدي او خيار خلقته مدا دغه دواګانې الله جل جلاله ذکر ذکر کوي واکفر انا ولر کې ان زمغا سيات نا ګناو نه زمغا وتوفنا مونږ وفات کې معل ابرر دنه کان خلق په جماعت کې دنه کان خلق په ټیم کې اېدا معنا غلط ده وا توف معنا او ته من وفات کې مال ابرار شرط نه کان خدای چې دا مملې نه ټوله نه سره مل دا خیرش یک دعا شو دا معنا غلط ده خبرې درته معنا در چې ما او پات کې نو اغه کې یم نه کان خلق یې نه کې انسانې یا دا دل چاله تم په سینه نیکانو سره او د نیکانو سره سوال دا بعینه د نیکه سوال شو نیکانو سره چې سړی نو نیک کارونه کوي شریرا نو سره چې نو شر کارونه کوي نو خدای پاک د ژوند ترخیر تر اخر عمر می نیکانو خلکو سره پاتږي چې هغه سره او تر مرګ پورې نیک اعمالو نو ګورہ ځدی دعا خدای پاک دا قبول دعا دا بنو محمد صلی الله علیه تاجو د وحکم د دا مقبوله دعا الله اللہ قبول کرے دعا دا نو نیکانو خلقو سر پاتے کدل ترمرگا دا دائیو دیر لوی سعادت تے زکا اللہوی کلمن خلق چې دا دعا خدای اخدایا پاکا نیکانو خلقو سر میں او ساتھی جو پات میں رازی پائی کیم کالتا پاسا منو چیک چاکیما آغای سر ایما و توفنا وفات ک مونلرا مال ابرار پټول کې د کانو کې چل دکي مغی سره وفات شي ربنا پالونکه ازمونگا وااتنا راکلمکتا ما اسوااتنا چتاه وا د کلم سره على رسلکا پر رسولان استن على رسلکا على مجاز بالخزف ده على السنه رسلکا وجب در رسولان استابن السنا لپس السنا جمع لسان لجبته رب بنای پالون کی ازمونگا وعاتی ناو را کریمونگ تا ما آغا سو ما آغا نیمتونا و جنتونا ما آغا وعات تنا چه تای سرا علا رسولی که پجبی درسولانو استاباندی ولا تخزی ناو تا مونگ مرسوا که یوم القیامتی پرست قیامت باندی این نکایی کنانتا چه لا تخلف المیاد مخالفت نکه دوا دیخ خپل نو الله وعده د سکرې پیغمبرانو پا. نیک اعمالو کا جنت و ملایويږي اخرت کې با کامیابی د الله رضا دا اللہ و ملایويږي الله امداد به دنیا او اخرت کې نو یالله داسې ژوند مونږ ترکه دا اجماعي د واده خو په دې کې د ډېره خبرې داخلي سم روادي چې کړي تلا الله د دنیا او د قبر د اخرت په جبه د پیغمبر باندې ټوله دې کې را لې نو د توبلې کې جامع دعا فاستجاب لهم ربهم فاستجاب فقبل كلام لهم دوی د پار ربهم پالن کی دوی د دعا د دوی دوی قبول کړه فاستجاب لهم دعاءهم دعای وله کړه قبول کړه او دعا دعا د عبادت دعا د عبادت یا دعا تلبت تم کی سی وغه تل کل من خلق دیز مکہ اسمان کے سوچ کئی دلالیو نفیدہ لی اللہ نا غفتل کئی اللہ یا دی اللہ وی حول میں کبول اکلا وجہ انی اللہ پرمایلی کننزجی ما لا اوضیع عملا ملیم من کم زنزایا کم یا عمل کامل کونکی من کم دستا سنا من ذکرین کم مذکر وی او انسایا سی انسای مادی مونسی مین ذکرین کوم مذکری او انثا او یا مؤنثی ماده نر یا ماده نر مادهس رکار نشتبس برابر دیلاوی باز کوم دی باز دستا سونه چدی مم بازنده باز نور ندی باز د باز نه پدله حد ثواب فل عمل عمل ک برابر دی دیوم دی دی الله عمل قبل ی دبلو الله عمل قبل ی باز د باز اولاد دی باز متولید دی د بازون انو ورو عمل کې الادتول عمل قبل کې مؤنث ته کوم ذکر ده فالذینا کسان هاجروا چه هجرته کړه دي واخرجودی او کلچو دي من تیارهم د کورون د ثوینا د وتنونو د ثوینا د کورون د ثوینا مهاجرین دغه فضیلت بیانې وا او لو فی سبیل اودی تزرر ورکل شیو دی فی سبیلی پلار زما کی په بارد دین زما کی وقاتلو دی جنگی دل دی وقتیلو دی قتل پہ شیو دی اوستو شیدو یان شهیدان کل شیو دی جنگ کړه جہاد کړه او بیا تر دي شیادت باندې کامیاب شی نو ایمان امروده ده هجرت هم کړه ده الله د خپل محبوبات خپل وطن او خپل مالونه پرې دي تر دې پور چ خپل سرم الله لور کړه نو اللهم غرتی ذات ته لا او کافرن انو ما لا او مون بلری کو د وینا سیاتم ګناونه د نو دا ټول مکفر دي ها هجرت سره ګناونه ماف کی الله لار کی تکلیف ملاو شو دې سره ګناونه معاف کی وجانګې دې ذرم معافکي کی سہید کړي شې دې ذرم معافکي کی لا ټول مکفر دی وکفرن نانم سيئات بلکې هر نیکی مکفره یو حدیث کې راځي اتبع السيئه الحسنه تمحو هر ګنا په سيني کې کوا د دې مثال درا پړل ګنار وانه اتبع السيئه الحسنه تمحوها او کما قال ګنا په سيني کې کوا دا ګنا بدل روانه کی ونه دا نو صدقه ورکه حضور رو پیراواله چې د نفس څخه ټوکونه وای کنه وای تبې وګور وداسه تاویږي لا كفر ن نوومسيات الله وي ضررون خا مقاممون بلري کو د دوناسيعادګناونه د دوي ولا او د خلالنا مو خاامغاه داخل کود لرا جن دا سبانوته تجري چې به کې با من ت تانې داغنا الأهارو نروونه سووا بندا بهبدلي من عند الله د جانب تاله تعالانه والله الله تعال چې د عند اوود تصره <تصفيق> تاري نه بدللا نه هر نسوري سلور دي مثلا الجنه التي المتقون تجري من ان تراغل دي جيا لسمه سي باركي ده گبینو ده او د فیو ده د شادو سمرا الله تعالی کدا ټوله دنیا راجه مشنیو نه هر به سوابه ده گبي یا د فیو نه هر به او هر جنتی تو ورکي کړه ټوله دنیا راجه و دو بو نهر باو باسو خوام مما ان غیر احسن دلتا بگی بوی پیدا کی شکڑه یو سبل علتا په سفا بد بویا کی گی بنا دابار جنتی دال اللہ تعالی را ور بس دخا د تا ٹائپ نیز دیره گروپونا